Radio 1 Sissi Wallin Igår var det ju som ni kanske förstår vet söndag Jag är alltid ledig på söndagar Som de flesta människor tror jag Och eh, det ringde på telefonen Min privata telefon jag, svarade, jag brukar svara när okända nummer ringer Jag är inte så rädd för det eh, En främmande mansröst säger hej Uh, har jag kommit till Sissi? Ja. Jag heter... Ja, uh, XXX då. Jaha, okej. Okay. Uh, jag lyssnade på ditt radioprogram. Och uh, jag skulle vilja prata om det här med... Ja, uh, och så hade han ett ämne då han ville prata om. Uh, jag tror det var arbetslöshet. Och det var så där. Det är inte första gången det händer. Jag tror inte att det är sista gången det kommer att hända. Jag sitter här varje dag och pratar för dig såklart, för er. För er skull och för min skull. För att det är det roligaste jag vet. Baksidan är ju att det finns ganska många människor som inte riktigt... Inte ganska många, men det finns en klick människor. Som inte tycks veta var gränsen går. Han ville ringa och ha sällskap på en söndag. Han försökte, det lät som att han skyllde på att han hade ringt fel och jag trodde jag ringde till radioprogrammet. Men programmet sänds ju inte på söndagar. Varför ringer man då min privata telefon? Jag upplevde det som att vi pratade en stund och jag var ganska strack kort för jag kände att det blev lite för. Han kom lite för näring på, men jag upplevde det som att han var ensam. Han var ensam och ville ha sällskap. Och det ringer ganska ofta människor till mig, kanske inte just ringer, det ringer ibland ska jag säga, men det mejlar väldigt ofta dagligen människor till mig som har sett mig på tv, hört mig i radio, ja, läst någonting jag har skrivit någonstans och vill prata om sitt liv, om sina känslor om sina rädslor, om sin ångest om sin familj som man inte har kontakt med om saker man har varit med om som är jobbiga och det är inget fel i det egentligen men jag är inte en jourhavande präst jag ger allt av mig själv när jag sitter här jag ger allt av mig själv när jag sitter i tv och jag skriver någonting och jag skriver på Twitter jag bryr mig genuint om medmänniskor eller folk jag inte känner också men sen är det liksom nog för mig jag måste få gå hem och ha min privata sfär och det här, det här med ensamhet är ju otroligt känsligt. Jag har själv varit i situationer i mitt liv eh, framförallt för säkert 5-6 år sedan. Eh, jag gick ut på Stureplan hela tiden eller även här på Söder. Jag var sån här riktigt ute, ute tjej. Jag hade vippkort överallt. Jag kände inom citationstecken alla. Jag hade 300 nummer i min telefonbok. Eh, jag kunde inte gå på stan inne i, i, i, i, runt Stureplan utan sa, tjena, tjena, tjena, tjena, hej, hej. Jag kände mig så fruktansvärt ansvärt ensam. Jag har aldrig känt mig så ensam i hela mitt liv. Varför? Jo, för jag hade ju inga riktiga vänner då. Jag hade ju valt bort dem på något sätt. Omedvetet kanske, jag vet inte. Det var inte meningen. Det blev så. Jag hade inga riktiga vänner. Någon jag kunde ringa när allting kändes skit. Någon jag inte behövde förklara så mycket för. Någon jag inte behövde hålla upp en fasad för. Jag hade inga sådana då. Det tog mig jättelång tid att bygga upp det där igen. Bryta ner det jag hade och sen ja, rasera allting för att kunna bygga upp det igen och vad som var viktigt, inse vad som var viktigt. För ensamheten, den känslan av ensamhet är ju något av det skamligaste, mest skamliga man kan känna i det svenska samhället idag. Vi har flest ensamhushåll i hela världen. i hela Europa. Förlåt. I hela Europa. Kanske hela världen också. Men jag läste hela Europa i alla fall. Och det innebär ju egentligen ingenting förutom att vi, vi bor väldigt mycket själva här. Det behöver inte betyda att man bor själv bara för att man, att man är ensam. Bara för att man bor själv. Att man känner sig ensam och övergiven och sådär. Men jag kan ändå spekulera i att hela det här med att vara singel och bo själv. Eller man kan ju vara särbo. Men de flesta som bor själva tror jag inte är särbo. De, de är ensamma på så sätt. De vill inte vara det. Och jag har bott själv ganska mycket i mitt liv och tycker det är jätteskönt. Men det är ändå dubbelt för mig i alla fall. När man kommer hem från jobbet och det är ingen där, det är tyst. Det är helt tyst. Det man gjorde, det man röjde fram på morgonen ligger liksom fortfarande kvar. Det är ingen som har så säga, levt i lägenheten medan jag var borta. Eh, jag går och lägger mig själv, det är mörkt, det är tyst. Jag får lyssna på en ljudbok för att inte känna mig ensam. Och jag har valt det själv, men jag har ändå ångest över det. Nu bor jag sambo och det är för det mesta jättefantastiskt, men ibland vill jag ju vara själv. Och i den tanken så föds ju också det här med självhet och ensamhet. För att välja att vara utan någon annan fysiskt, om man säger, i sin närhet. Det är ju, det är ju självhet, om man får använda ett nytt ord. Ensamhet för mig är ju en ofrivillig, ett ofrivilligt tillstånd där man vill ha människor nära. Man vill... Ha allt ifrån fysisk närhet, bara en kram till att man vill ha de bästa av vänner som finns där och äta sådana fantastiska bruncher som de gör i Entourage eller Six and the city, och man kan berätta allt och man fyller i varandras meningar. Ring till mig Sissi idag och prata om ensamhet. Är svenskarna ett generellt väldigt ensamt folk, tror du? Om man baserar det här på att vi har Europa, flest ensamhushåll i hela Europa. Eller... Det är väl lite sådana av naturen. Vi vill inte riktigt ha människor för nära. Och det är självvalt. Men i det här yrket som jag har haft nu många år, både med radio och tv, och så, här, när man blir någon slags publikperson så upptäcker man att det finns otroligt mycket människor som tror att de känner den. Och det är ju inte så konstigt. Du kanske, som lyssnar kanske tror att du känner mig. Och det gör inget. Jag pratar gärna med dig. Och delar med mig av mitt liv och du delar med dig av ditt liv. Och det är en fantastisk stund. Men efter det så skiljs vi åt just nu i alla fall. Vi känner ju inte varandra och det kanske är bra om det är så, jag vet inte man kan inte känna alla, man kan inte vara kompis med alla alla kan inte tycka om en heller för den delen om det, om det är så men det jag funderar på är att jag skulle säga vad, genom mitt yrke så har jag mött otroligt mycket ensamma människor som hör av sig, skriver jättelånga handskrivna brev vill. det ringer mycket människor hit till både mig och till Aschberg och till Eva Russo till Kim och till Gert och till alla möjliga och vill egentligen inte prata om någonting de vill bara prata om sin vardag Ja. De vill prata om sitt liv, de vill bara höra en, en röst i andra änden och det är fantastiskt. Men frågan är, det, den känsliga frågan som jag aldrig riktigt vågar ställa dem man känner har de tendenserna. Det är har du valt det här själv eller lider du? För det är inget skamligt tycker jag att ofrivilligt ha blivit ensam. Det kan ju faktiskt hända vem som helst under vissa förutsättningar. 0 11 12 13 är telefonnumret du ringer och pratar om ensamhet och ensamhet. Kan, det vara, kan man vara så hårdragen att man säger att det är kufar som får liksom lite skylla sig själva som blir ensamma och inte har några vänner? Eller kan det, som jag nyss sa, hända vem som helst? Vem pratar jag med? Där var det ingen alls. Hallå där? Nu lägger, det brukar vara så här i början. Ingen ringer och lägger på. Hallå? Eller jag menar alla ringer och lägger på. Hallå där? Hej Sissi. Nu funkar det. Matte. Hej Matte. Jajamän. Hur ensam är du? Nej, jag är inte speciellt ensam. Handen på hjärtat. Eh, jag har varit alltså, målat är singen men jag är inte ensam. Vad tycker du är att inte vara ensam då? Eh, förstå sig själv. Och hur jag ska kunna ta tag i det som är ett behov. Mm. Och det är det som, eh, alltså vi är ett flockdjur och, och vi har de behoven av att, eh, ibland förstår vi dem inte. Utifrån, som jag brukar säga, så min lampa löser i 45 år men det var ingen hemma. Mm. Och det är ju då eh, att förstå, alltså det bjuds på en massa eh, hormoner och annat, alltså för att saker och ting ska hända. Annars så skulle vi sitta och dö bakom en sten. Eh, och så skulle vi inte bli fler människor. Men dagens samhälle så får vi ju inte vara människor. Det var intressant sagt, hur menar du då? Att vi inte får vara människor? Ja. Nej, alltså vi ska ju vara könlösa. Eh, vi, vi, ska inte, vi får ju inte förhålla oss då man-kvinna- utan allting ska ju vara könlöst. Och hur ska jag tolka det om jag... Får... Men vad, hur menar du? Vi har ju kön. Det är ju aldrig någon som kommer ta bort våra kön- om vi inte själva väljer att operera om oss. Ja, men... Du är ju man. Vi får ju... Ja, men får vi vara män? Alltså, men vad är det att, att vara många, en man då? Mångt och, mycket, mångt och mycket så har vi tagit bort det här- och det skapar en massa missförstånd kring människor- hur vi ska förhålla oss till oss själva. Men tror du att folk var mindre ensamma för 30 år sedan när könsrollerna var ännu starkare? Det tror inte jag. Jag tror folk var mer ensamma då när internet inte fanns till exempel. Ja, internet har väl skapat en ensamhet om någonting. Eller tvärtom, en, en, väldigt, en väldigt stark gemenskap. För du kan ju sitta uppe i norra Norrland och känna dig jättesocial för att du pratar med en massa människor som bor på andra sidan jorden. Ja, men det är inte dina behov som människa. Hur vet du det? Jo, för att du har saker i det utifrån att du behöver Du har själv nämnt om Alltså det här med beröringar och annat. Vi behöver sånt för att kunna må bra. För det är bekräftelse. Mm. För att vi är någon i ett sammanhang. Och, och jag menar, bekräftelse, det är ju inte bara att, att prata. Utan det är faktiskt att vi får träffa människor. Eh, och uppleva det människor för att det finns mer än, än bara prata. Va? Kommunikation mm. är så mycket mer. Men så tror du det är inte, det är Matte... Tror du inte att det kan vara så att man... Många träffas via internet som aldrig hade träffats annars. Att man vill ta det här steget. Jag har till exempel en kompis nu som har träffat en pojkvän som bor i England via nätet. Och de blev i stort sett... Det kanske låter konstigt, men de blev tillsammans över internet. Och sen ska de ses nu. De har säger att de är ihop fast de aldrig har setts. Och nu ska de träffas för första gången. På, alltså kö kötsligt. Vissa människor, men det är ju så här att... För en del blir det en form av ersättning. Alltså. För att det här med att träffa människor över netet det har ju inte liksom vad evolutionen och, och naturen har gett oss att det ska gå till på det sättet. Och det är någonting då som är nytt. Men kan, är, inte, är inte evolutionen också till för att ja, det är just, det, det finns en förändring i det där. Det finns en ständig eh, teknisk progressiv... Som, ...som ska passa det ekonomiska systemet. Men vi människor, vi är inte så jävla snabba i våran utveckling så vi förändrar... Eh, våra gener och mm. innehåll, okay, våra tillnämnanden. 100 år. Du menar att till exempel internet och till exempel det här med debatten om, om jämställdhet har förstört människors förmåga att träffas på riktigt, som man säger? Mycket eh, av det moderna samhället. Eh, utifrån att vi får lära oss jag har sagt det förut att alltså vi får lära oss vad vi ska vara för någonting och vilka roller vi ska ha och inte vara människor och vara människa då innebär att vi måste lära oss en massa saker som barn och det gör vi inte genom att lä läsa en text det måste vi få till oss genom att prova ja men det håller jag med om, learning absolut by doing, liksom. learning by doing är jätteviktigt men det jag inte förstår riktigt Matte, i är det här med, med, du vet att jag är rabiat feminist på många sätt men just ja, ja, ja. Varför, varför könsroll alltså varför vi, du säger så här. Vi, vi lär oss vilka roller vi ska få och det hämmar oss, det är väl precis det min kamp, om man får säga så mot könsroller det innebär ju inte att jag är så trött på att man tror det det innebär inte att jag vill radera manlighet och kvinnlighet, för manlighet och kvinnlighet är ju väldigt individuellt, för någon är manlighet och var stor och stark, för någon annan är manlighet och var jättefeminin, och man nu vad det nu är och liksom bakar pullar och vad som Ernst Kirchstager så att, det, det öppnar väl bara upp för fler roller än snarare tvärtom om vi ska ha den debatten. Eller hur menar du då? Ja, för mig, alltså den här med, med jämlikheten. Alltså, vi, vi är alla lika värda som människor. Men ja, det, det hoppas jag att alla tycker faktiskt. Ja, nej, nej, nej. Alltså, det, där säger jag inte emot dig. Men nej, det, här, det hoppas jag. Att, uh, utifrån att vi är barn och, och när vi växer upp och våra behov så behöver vi förstå oss själva. Om jag ska vara pojke då och sen så får jag hormoner och så händer det massa saker och så ska jag bli man och då behöver jag ha förebilder och någon som kan visa mig Ja men det, det, det jag finns jag... väl jättemånga bra manliga förebilder, mer än vad det kanske fanns för för men... 20 år sedan så var ju de manliga ja, förebilderna typ Rambo TV, alltså det, det alltså Jag kan inte få dem från tv och, och vid sidan om sånt måste finnas hemma Ja, ja men det, det ni... är väl inget som utesluter vad har det med, med ensamhet att göra att jag tror inte att manlighet idag är mer utbredd än vad den var förr att idag finns det ju många mer det finns en anledning till att jag tror många, om jag får generalisera många män, jag vet inte hur gammal du är, 45. ja 50 50. Ja, inte så långt ifrån, nej men jag tror det finns många män som är födda på så här 40, 50, 60-talen som är har mycket svårare, inte alla men många som har mycket svårare att prata om känslor och visa sig svaga och visa sig ledsna än vad det finns killar och män som är födda på 90-talet som, som kan det jag med om. Och det tror jag skapar mycket ensamhet. Att man, är, man sluter sig. Jo men jag har en släkting faktiskt, en manlig släkting som är otroligt ensam, ofrivilligt. Och han har på ett sätt valt det själv, på ett sätt så har han haft väldigt svårt att släppa in människor. För han tycker någonstans att en riktig man visar sig aldrig svag. En riktig man sköter sig själv. Och det är klart att det är svårt att träffa till exempel en kvinna då att leva med om han har den inställningen. För att en livspartner vill ju att man släpper in en. Ja, och, och där är vi ju också precis då, det finns ju olika teser där, men alltså utifrån att eh, efter kriget så fick vi faktiskt lära oss väldigt mycket utifrån att vi män skulle jobba, vi skulle bygga upp ett samhälle och så skulle vi till slut alla hjälpas åt, så skulle även kvinnorna ut och jobba. Och det här är ju någonting som har skapat en massa oreda utifrån oss människor. Så du menar att, att kvinnorna ska fortfarande vara hemma med barn? Eller vad, är nej, det du, nej, vad är det du säger? Nej, nej, För jag prata ah, Ja, jag bara alltså, förstår du, inte vad du, du menar. Du lägga någonting åt mig. Men nej, just, jag frågade bara! Det här är, det här är samhället. Att, alltså, och, och det har ju gjort att vi har massor med barn. Jag är själv ett skilsmässorbarn. Eh, och utifrån att vara liten och inte få uppleva få människors eh, sätt att eh, behandla varandra som vuxna. Så, så har jag tappat mycket av de bitarna- för jag fick aldrig uppleva det som liten. Och när ska jag få tillgång till det- när jag inte får, får, får, får det som barn- och, och att det bjuds in till det? För idag så är det väldigt lättvindigt. Jag vet att det förändras- den här synen på hur det ska vara. Men vi har tagit bort så mycket som har med oss människor att göra. Alltså mm. Det som är grunden okay. är människa. Vi Matte, vi, vi måste ta en paus. Den är 18 över. Vi skulle gå ut 15 över. Men jag tackar dig. Och ja. tack för, din, för att du ringde. Tack själv. Ha samma. Hej, ring till mig som Matte precis gjorde efter pausen och pratade om ensamhet han hade en massa teorier där att det berodde vi är mer ensamma nu än förr för att jag förstod inte riktigt vad han menar, men jag tolkade det som att vi har slutat att vara människor på något sätt har vi gått in i en digitaliserad ålder och vi, vi bryr oss mer om karriären, familjen kanske 0200 11 12 13 ringer du till mig Sissi i Radio 1 Radio 1 Sissi Wallin Tror du rent av att ganska många människor låter bli att bryta upp relationer som inte är bra? Vi pratade om vänskap här i förra veckan i torsdags i radiet hos mig, Cissi och Jag spinner vidare och pratar om ensamhet idag. Ett väldigt stort och skamligt ämne. Skamfyllt. Tror du att det kan vara så att många människor inte väljer att gå- om det nu är ju en kärleksrelation eller om det är ett vänskapsgäng som man inte trivs i. Ja, men alla känner väl, känner väl till kan identifiera sig i känslan av att inte trivas. Att känna sig obekväm, osedd, orespekterad och så vidare. Eh, låt man bli och gå för att man är rädd för att bli ensam. Det är min fråga, kortfattat, med men invecklat. Jag är dålig på att komma till sak, ni vet det vid det här laget. Men... Jag tror, det. jag tror det. Jag tror att många människor idag är så rädda för att i alla fall framstå som ensamma. Det är på något sätt en tid när vi samlar på så också jag, jag är verkligen en del av den här kulturen. Vi samlar på likes. Desto fler som har gillat vår ganska menlösa bild på någonting vi har ätit, desto, desto sämre är man. Desto fler som utåt sett visar att jag vill vara din kompis, jag vill vara en del av din krets, jag vill vara en del av ditt liv desto bättre är man. Desto färre vänner man har, desto sämre är man. Det måste ju vara något fel på någon som inte har några kompisar, eller? Jag kan tycka att det är jättesvårt att hitta kompisar. Jag har hittat många vänner på slump, via slumpen, men framförallt via internet. Jag skulle säga att hälften av mina nära vänner, jag har väl kanske tio personer som jag kallar nära vänner. här tycker jag är så svårt att ranka. Vem är bestis? Men när, de som är närmst, närmsta kretsen. Fem av dem har jag hittat via nätet. Via bloggar som jag börjat läsa- och sen börjat kommunicera- och sen så småningom har vi kanske gått och fikat- och så har vi vuxit fram en vänskap. Eller att man har börjat chatta någonstans- eller att man har killar man har träffat på nätet- som man sen har dejtat, som man sen insåg- nej men det här var ju inget kul. Vi var, eller vi gick inte igång på varandra- men vi kan vara kompisar- och nu är vi jättenära vänner. Sådana situationer är jag otroligt tacksam för- för hur annars får man kompisar? Och vad är egentligen- det som är så hem, himla hemskt må vara ganska ensam, egentligen. Alltså det är ju hemskt för att man vill människan är ett flockdjur, typ. Men vad är det som är så skamligt med att erkänna att man inte är det här ja, kompatibla flockdjuret som man skulle vilja vara? 020, 11 12 13 ringer du och jag har med mig Thomas, hallå! Hör du mig? Hallå! Tjena! Hej! Oh, Hej! Hey, hey. Vad tänker du? Jo, jag tänker att jag tycker att kan börja känna lite att vänden börjar svänga över och att det inte är gamligt längre. Ja, jag förstår precis hur du tänker och menar. Men jag vet inte, jag tycker liksom för någonstans har det blivit lite så att visst, jag håller med dig, det är ett fenomenalt verktyg att, att knyta kontakter på ett sätt internet. Men mm. ändå, ändå finns det samtidigt en ganska lätt känsla av, tycker jag att det är okej att säga att här sitter jag ensam över internet liksom mm. så att jag, jag men däremot så håller jag med din kollega Eva hon som är riktig psykolog <laughs> jag är bara hobbypsykolog ja, men, jag håller med henne att eh, alltså möten i real life som vi säger det, det är ju oöverträffat mm. Och har du på avsikt liksom att utveckla det här internetkommunikationen, då ska du ju försöka på ditt stånd fort som möjligt. Mm. För jag tror precis som hon sa där att det är så himla lätt att fastna i det här att man upplever att man har ett jättestort nätverk som äger rum i internet. Mm. Så att, Men hur tänker då du då med, med, med vänskap, Thomas? Är du... Känner du att du har ganska mycket IRL-kompisar? Nej, nej. Jag, jag är i en situation för att mm, jag eh, behöver sällan vara ensam faktiskt. För att eh, jag kan i regel träffa folk när jag liksom känner att jag har det behovet. Men eh, jag känner mig faktiskt till och från rätt ensam. Jag kan nog säga att jag inte betraktar mig som avskild utan ibland ensam. Men mm på ett sätt ändå frivilligt. Men, men jag kan ändå liksom du kan ändå sakna ja. folk eller någon eller sådär ja precis och, och det är liksom lite liksom så liksom, liksom semi frivilligt eller hur man ska uttrycka det, det, det... men jag förstår kan, kan det vara som det känns för mig Thomas att när jag är själv eller ensam eller får man säga, ser det, eh, så kan jag ibland känna mig jättesås det här, det kliar i kroppen jag vill ut och träffa folk och sen så när jag väl gör det, ja men då går jag väl ut och tar en öl med någon och då vill jag bara gå hem inte alltid, men ja. den känslan kan komma upp att när man väl sitter där med fyra personer som bara bla bla bla, och jag pratar också hela tiden eller jag kan ju lyssna också. Ja. Men då blir det nästan så här, då blir det overload för mig. Då vill jag gå hem och vara själv. Så att man vill alltid ja. ha det man inte har på något vis. Det kan ju vara ett klart inslag. Så är vi ju lite grann tror jag att att vi söker på något vis på något konstigt sätt. Det som vi inte har för stunden det vill Men det är lätt att sitta och glorifiera. Jag tänker så här, man sitter på nätet och så tittar man på Facebook, så ser man eller på Instagram eller vad det nu kan vara. Åh, titta vad kul de verkar ha det på den där festen. Här sitter ja. jag själv och kollar på en film och deppar. Men det är, man, man förhärligar, man glorifierar. De kanske inte alls har sin kul på den där festen men man tror det när man sitter där själv. Ja, däremot så tror jag att, att det är jätteviktigt att man, att man verkligen vill. Att, att du ganska snabbt liksom ger ut och testar. Jag tycker nog att jag är lite pragmatisk. För ibland kan jag känna så här, nej men nu, nu vill inte jag vara själv här längre. Mm. Då, vad gör du då då? Då är jag bara ge sig ut alltså, någonstans. någonstans. Går du ut själv och sätter dig på en bar eller vad, vad gör du? Det kan, det kan har jag ha gjort. Jag har bett mig liksom till bio kanske. Och, eller jag, alltså, det, och där kommer det in som jag tänkte säga faktiskt att... Um, då kan man ju åka på handel <laughs> men, men, alltså, men då kommer det här in att det är svårt att närma sig människor så där lite så här vi har ju inte den kulturen i Sverige. I USA är var precis, där är ju verkligen så. Fast där släpper folk inte in på djupet, men de släpper ju in den, i alla fall. Man kan ju ha otur alltså, likväl som man kan ha tur, så kan man ju ha otur att träffa på människor som, som inte alltid pratar prata om. Då får man väl respektera det, men så kan man ju alltid träffa människor som inte vill prata. Och, och Vad jag förstår så är det där, Nej, det är inte bara svenskt det är väl lite storstadsfenomen. Men ja. men, äh, men, nja, fast jag kan, nu åker jag ju dit som turist så att det är skillnad, men jag har varit väldigt mycket i London och ja. i New York nu också. Och det är så här... Nu i höstas och, eller vintras just nu. Och, nej, fast säger jag nyss. Jag kan inte prata, i måndag, förlåt. Jag var där nyss. Och jag upptäcker att. Det jag ska säga är att jag upptäcker att det är en helt annan social kultur i till exempel London och New York än vad det är i Stockholm. Här är det, där är det inte konstigt att sitta bredvid någon på tunnelbanan och säga att ah, jag, jag tänkte gå till något bra ställe ikväll. Vad ska man gå någonstans? Och så ger de en massa tips. Gör man det i Sverige? Folk säger är här, du här, huvudet, eller vad Ska du äta, ska ja. du äta upp mig? Är du kanibal? Ja. Liksom. Men vad händer när, för det, är det så du botar din känsla av ensamhet? Att du... Ja, går ut och liksom random socialiserar med folk. Eller vad då Ja, det kan vara så. Jag vet inte alltid om jag gör det medvetet. Men när jag till exempel, om jag ska in till stan och åker pendeltåg Så kan jag märka att jag blir kontaktsökande. Och då tänker jag så här. Ja, men det beror nog på kanske att nu har suttit hela dagen. Och direkt inte pratat med någon. Och då blir det. Men då märker jag det här. Faktum är, på, på en enkel fråga så alltså kan mm. man få alltså ett helt oförstående ansikte till svar. Och det, det måste jag säga, då det blir jag häpen över. Har det gått så långt? Alltså jag tycker mm. det är jättemålskigt. Men du kan likväl också träffa på en människa som, som kanske är i samma situation som dig själv. Som gärna slår igen. Too lonely souls, bara bondar. Ja. Thomas, vi måste ha nyheter. Men jag tycker det är ja. intressant det du säger. Progressivt. Intressant. Ja, tack ja. snälla. Ha det bra. Detsamma. Hej. Hej. Och det är ju inte sagt att jag inte skulle kunna bli kompis med någon som ringer in till mig. Men det som jag inte gillar är när människor ringer mig mitt privata nummer eller mejlar min in privata mejl eller vad det nu kan vara på helgen inte respekterar integriteten. För att de tror att man är någon slags horhavande präst. För det händer ganska ofta faktiskt. Folk har ett behov av att skriva om sin skilsmässa till mig. Två a 4 Jag är inte jag är väldigt empatisk, jag ska säga att jag är överempatisk ibland, men jag förstår inte varför man tar det med mig. Det är ju sorgligt att man inte har någon annan som man på något sätt står nära känner, som man, eller en terapeut vad vet jag, alla har inte råd att gå i terapi men ni förstår vad jag menar, som man kan prata om de här sakerna med. Det är ett väldigt jag tycker det är en röd flagg flagga som viftas där. Folk är så ensamma så att de gärna vill berätta för främlingar om sin skilsmässa för de har ingen annan att vända sig till, eller? 0200 11 12 13 ringer du till mig Cissi Wallin i Radio 1 och pratar om ensamhet. Vi är tillbaka alldeles strax. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1. Det är måndag och det regnar här i Stockholm i alla fall. Måndagar med regn i slags så här veckan innan lönning. känns ju som en... Kanske inte den bästa dagen för de som är ensamma. Mauro Skocco skrev ju en låt för hundra år sedan om sång till de ensamma tror jag den heter. Jag kan inte texten men den är så där tårdrypande. Och uppenbarligen så finns det väldigt mycket ensamma människor i vårt land. I alla fall om man ska tro statistiken vad gäller antalet så kallade ensamhushåll. Folk som bor själva. Sen behöver inte det betyda att... Ja, vi faktiskt högst, ligger högst på listan i Europa. Sen behöver inte det betyda att man vantrivs med den här självheten eller ensamheten, man kan ju vara särbo fast det registreras ju inte då eftersom man inte bor ihop eller så sitter man där i sin jätte lilla etta någonstans och mår dåligt och äter sin ensam och drömmer mest, om allt, mest av allt om att ha någon att dela livet med eller fler kompisar, vad vet jag berätta för mig vad du tycker och tänker kring ensamhet och varför är det så skamligt att erkänna att man är ensam jag är en ganska ensam person, jag skulle väl haft, gärna haft fler kompisar Samtidigt känner jag att det räcker med dem jag har Men ibland kan jag känna Fan, varför har jag inte det där tjejenget Som jag ska anordna någon slags möhippa med Jag har inte det Jag har andra typer av vänskapsrelationer Men jag har inte det där som man på pappret liksom ska ha Du lyssnar på Cissi Kanalen heter Radio 1 Och du ringer till mig på 0200 11 12 13 Och jag har med mig Janne Hej Hallå Hej det som... Är det källa, Då tryckte jag på fel knapp Hur är det Kjell? Bra för dig. Vad tänker du? Jag ska berätta en historia för dig. Ja, men gör det. Jag eh, var för det tillfället egenföretagare. Och så var vi ute på en mässa. Mm. Och så var det en mässa där vi hade klätt upp oss i frack. Tjejerna hade långklänning och vi hade frack. Det var 2017. som Och sen så sa vi till varandra, eller jag sa så här som chef då. I kväll bjuder jag på krogen, ni får äta och dricka. Vad fanns ni vill som lön för det här? Det var på söndagkväll. Mm. Och eh, så satte vi igång och vi hade jättekul. Och sen så plötsligt så kom Håmestan fram och berättade att era nota är betald. Jaha. Förlåt. Och då betald. Jo. Vem har betalat den? Jo det sitter en kille där borta. Han har varit ute på, om det var Solvalla eller vad han var. Och hade vunnit 250 000 kronor. Mm. Och hade ingen av polen som ville fylla med dem ut och festa. Så han ville fira det då, så han var själv. Och så hade han betalat mot honom och fråga ja. får jag vara med Men gud. Det var väl rent egoistiskt för dig, så var det väl gött ekonomiskt. Men det är ju lite konstigt att så här, köpa sig. Ja, hade han köpte in sig. Hade han fått vara med även om han inte hade gjort det? Om man bara hade Självklart. frågat, får jag hänga med er ikväll? Självklart. Varför tror du inte att han gjorde det bara då? Varför tror du att han var tvungen att betala en nota på flera tusen? Han ville läcka med oss för han tyckte vi var himla kul. Vi hade ett eget bord där och vi hade då glamour och kul. Uppklädda, fina och så. Mm. Men det, den här historien, källa, är ju väldigt sorglig kan jag känna. Det var ju ja. en fin historia på ett sätt, men du är, är inte färdig, fortsätt. Så fortsätter vi då att äta och dricka. Och då resten av mot den, tog jag naturligtvis. Mm. Men då sa han så här, när är det så här? Jag har dessutom bokat eh, en svit på det här stora hotellet som ligger vid centralen. Men mm. ni följa med så fortsätter vi att dricka champagne. Mm. Ja, självklart. Och så körde vi några timmar till där och han beställde i en sån här flaskor som kostade på 3 000 kronor. Det var det nu kosta. Mm. Och det, det, det rann mycket pengar alltså. Mm, det kan jag tänka Ja. Och sen så sa jag, men ja, och så, så, så småningom på små timmar då så sa jag att, ja men nu måste vi gå hem faktiskt. Och då sa jag, men min måste hålla kontakten på något sätt, det här var ju jättekul och så. Men så blev det inte, vi skildes där och sen så har vi aldrig sett, så det här är många år sedan, det är kanske 15-20 år sedan. Fick ni varandras nummer och sådär då? Nej, det, det, det blev det. Blev. Nej, nej, okej, men ni sa det i alla fall, och vi måste ses. Ja, jag tänkte, ja. så du pratade om det här ensamhet, och då tänkte jag, den här historien måste jag berätta. Ja, det, men den är det, var det bra jätte är jobbigt, men, men så är det. Och så var det. Mm. Hur har du tänkt på det här efteråt? då? Jag tänkte på det, då och då så dyker den, upp, den här historien Vad tänker du då när den dyker upp? Ty Tycker du synd om den här killen, eller tyckte du synd om ja. honom? Eller? Ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Mm. Det är hemskt och, och så. Men nu blev det så att han hade ringt runt och frågat sina polare och ingen ville leka med honom. Ja, mm. oh, jag blev så jobbigt att. Tack snälla källa för att du ringde. Oh. Har du fint. Varsågod, okay. Och det är sånt där som kan få mig helt gråtfärdig. Jag kan, Det vet ju inte jag, men jag kan gå på stan och så kan se. en... Framförallt om det är en gammal farbror eller tant, som är, ni vet, här, har lite svårt att gå och sitter helt själv på en parkbänk. Med sin rullator framför sig och ser så där fruktansvärt uppgiven och ensam ut. Och jag har inte tid då. Eller, man har ingen lust, det känns konstigt. Men man vill ändå samtidigt sätta sig bredvid och fråga hur mår du? Hur är läget? Men tyvärr min upplevelse när jag har gjort så, det har faktiskt hänt. Kanske inte just satt med behöver en tand på en relator, med en rullator på en bänk. Men jag har gått fram till människor på krogen som har sett lite ensamma ut. och Hej, hur mår du? Jag har fått lite knäppa människor efter mig. Jag har fått byta nummer. Jag har fått män efter mig som har tror att vi ska liksom förlova oss för att jag var trevlig en kväll. Och det låter som att jag hittar på det här, men det gör jag inte. Och jag tror inte det för att jag kanske är kvinnan i deras liv utan för att jag var den första som brydde mig på väldigt länge. Och då kan människor bli väldigt eh, ja, fästa vid den. Så jag förstår också. Det blir som en moment 22 det här. Desto mer ensamhet vi får i samhället, ofrivillig ensamhet desto svårare har folk att närma sig ensamma människor, för att man är rädd för att de ska liksom, äta upp en ungefär, man ger ett finger och så tar de hela armen, hur ska man förhålla sig jag tror vi alla känner någon eller har känt någon det kan vara en släkting, en gammal kompis en arbetskamrat eller någonting, som man misstänker i alla fall är väldigt ensam har inte så mycket vänner, kanske inte har någon vän har inget förhållande. Man behöver inte ha förhållande. Jag tycker tvåsamhetsnormen är ganska tröttsam. Det finns jättemånga människor som trivs med att vara singlar och har lite olika partners hit och dit. Och det finns även människor som lever i, i polyförhållanden. Det är inte så vanligt, men det finns. Så jag tror inte att lösningen är att bara träffa någon och bli kär och bli ihop och flytta ihop och skaffa barn. För att det har jag upplevt. Jag har inga barn, men man, kan, man känner sig aldrig så ensam som när man är ensam med någon annan, om ni förstår vad jag menar. Någon man inte egentligen vill vara med. När man har hamnat i en situation med den här människan för att man var rädd för att vara själv. 0200 11 12 13 ringer du till mig, Sissi Och jag tror att jag har Janne med mig här. Hallå! Ja, tjena och välkommen hem igen. Tack snälla Janne. Tack. Hur mår du? Ja mår utmärkt. Vad skönt. Vad, vad ja. tänker du om det här ämnet då? Jo, det finns två sidor av ensamhet. En är relationsensamheten. Alltså att man har en livsmart partner va? Ja, den andra tror jag är värre och den tänker jag då på stora högtider. Midsommarafton, nyårsafton, julafton. Man turs inte heller man säger jag. Många tror jag inte turs ringa de få vänner kanske man, som man har och frågar vad den ska göra på midsommar för man är rädd att få svaret. ja ah, Vi ska dit och dit, vet du, jag och den och den. Oh. Och så blir man inte medbjuden. Nej, och så vill man inte bjuda med sig själv. Personer förståelse för det, då, eller säger som det, vi ska åka dit och dit. Oh. Och då törs man inte ringa till de få man känner va, vad de mm. ska göra för man är rädd att få det svaret. Och då sitter många ensamma och jag tror de där högtiderna mm är ett helvete, Det är det största helvetet som finns. Alltså. Har du upplevt det själv? Ja, ja det har vi gjort något enstaka gång med de såna här större högtider. Ja. Mm. Och jag har inte ringt till de som jag tror. Vad jag undrar vad de ska göra. För jag är rädd att få det svaret. Mm. Och sen har folk blivit bekvämare. Det är ingen som vill anordna någon fest. Va? Det är inte jävla jobb. Ja, det är mycket att städa. Alla <laughs> är Ja. Och då blir det ofta så, och det här drabbar både gamla och unga det ser jag på mina barn ibland också. När det är liksom nyår, alltså då måste man ju bara träffas. Man kan inte sitta ensam på sin kammare va? Och det är liksom någon slags desperat jakt att trumma ihop något stycken och vad man ska göra och allt det där. Jag har faktiskt en liten, liten kort historia som jag tror kan illustrera det. Det här var 2005 tror jag, länge sedan. Jag var, det var den perioden när jag var väldigt ensam. Du vet, hade 300 nummer i telefonboken men hade egentligen inga kompisar på riktigt. Mm. Det var ju mitt fel också, men jag, jag följde med på en midsommarfest med en då så kallad kompis och hennes gäng. Blev väldigt full, jag tror vi även tog någon slags drog där, det var inte så bra. Jag gick upp i något rum, det var en villa i det kommer jag ihåg, jag gick upp i något rum och mådde väldigt illa och somnade. Och man kan ju kväva sig sina egna spior och ja, det är inte så bra. Men det gjorde jag tack och lov inte. Eh, men de lämnade ju med där. De hittade på påstod att vi letar men vi hittade inte det. Det var ingen jättevilla så de sket ju mig och stack. Vi va jag vaknade upp och har kräks ner hela mattan på morgonen. Eh, och det står någon filur där och tittar på mig. Vem är du och vem Vad fan har du kräks min matta för? Då vaknade jag upp helt ensam på den här dagen efter midsommarfesten. Hos människor jag aldrig hade träffat. Uf. Och det var så här, den här känslan. Så här, varför åkte jag hit? Jag hade ju lika gärna kunnat suttit hemma och tittat på en film och ätit chips. Men jag ville inte vara själv. Mm. Och nu är jag i den här situationen. När jag får stå och skura någon jävla matta som jag kräks ner. Hos någon jag inte känner. Oh. Det var inte så roligt. Det var länge sedan. Men oh. jag, jag tror det där är desperationen efter... Att på något ja, sätt... Ja, men alltså, man tar i ja. det som erbjuds, eh, Har man ingen så tar man ju det där som man inte absolut inte vet vad det är för någonting. Utan man, man gör väl det. Det ja. skulle jag också ha gjort, alltså. Och jag tror midsommarafton är nog den värsta grejen. För då är ju alla ute, hela Stockholm ju, finns ju inte en kvar här. Va? Nej, alla, alla ska ha sådana här fantastisk pripsblåa alltså, midsommar. Är det är väl några som är öppna, va? Ja. Det är jävligt dystert i Stockholm. Alltså, det är väl andra storstäder också. Just midsommar. Alla liksom har alla dragit iväg. Det sitter hemma hos någon på någon tomt någonstans och skålar och kör Och det är också ett jäkla skrytande kan jag känna. Jag förstår att man vill berätta men såhär, ja vi ska ju ta båten och vara ja. mysigt på klipp om man har lust att slå in ansiktet på dem. För att man själv inte har någon jävla båt att klippa. Du drar dra till med att oh, vi ska göra det och det. Vi ska åka dit och dit och hej och ha oh, kul för det. Mm. Det är skönt att du är på samma nivå igen. Du ja. tar hand om dig. Ja, och, eh, vi hörs snart igen tycker jag. Ja, då, bra. Bra. Hej. hej. Du lyssnar på Cisse Valin i Radio 1. Eh, jag är ganska ensam men jag står för det. Jag tycker om att vara själv. Jag är lite så ensam. Var det kan man inte tro kanske. Men tack och lov idag så har jag byggt upp ett nätverk av nära vänner. Där vi både tillåter varandra att ha pauser men umgås jätteintensivt också. Och de finns där. Jag finns för dem där. Det vet om de när det är tufft. Och de finns för mig. Frågan är hur kommer man dit? Hur hittar man sådana kompisar? Vi ska prata mer om det efter pausen. Du lyssnar på Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Kan man skilja på ensamhet och nu hittar jag på ett eget ord här, men självhet. Kanske någon som var för det, jag vet inte. Men det här med självvald ensamhet och ofrivillig ensamhet, vad går gränsen egentligen? Är ensamhet någon slags folksjukdom nästan i Sverige? Att vi är väldigt ensamma. Det var någon invandrare som sa till mig att jag älskar Sverige, jag har bott i Sverige i tio år, men ni är för jävligt jobbiga ni svenskar och komma in på livet. När man väl har kämpat och fått er tillit som vänner så är ni jättelojala. Men det är en väldigt lång resa. Och jag har funderat mycket på det där. Kan det bidra? Är det klimatet i kombination med det i kombination med Ja, vi har ju också väldigt högt antal mm, sjukskrivningar i Sverige. Folk mår psykiskt väldigt dåligt i Sverige jämfört med resten av Europa. Hör allt det här ihop på något vis. 0200 11 12 13 ringer ut till mig och pratar om det här med ensamhet. Hej Gustav! Tjena, Titi. Tjena, vad har du på hjärtat? Jo, jag tänkte på det här med hundar. Det tycker jag är en bra grej man ska infoska för om man känner sig lite ensam. Mm. Har du ehm, gjort det? Inte för att jag var varit ensam. Nej. Nej. Men du har en hund. Ja, jag fick det på köpet eh, när jag eh, var ihop med min tjej och det var ju skitkul. Ja. Jag har aldrig innan, men det jag tänker på, dels så får du ju sällskap i givetvis med hunden och jag viftar på svansen och tycker alltid kul när du är hemma. Men sen framförallt när jag är ute och går med hunden, då träffar jag gamla farbröder och gamla tanter och även unga som går själva och då står man ju och så snackar man lite. ja ah, du tycker hundtricket? Verkligen, men ja. alltså, du är liksom ah ja, hundtiket är väl äh, råga tjejer ja, fast jag tror man kan utvidga det till att träffa människor bara att, det är det jag tycker ja. Bara människor. För det är, liksom, alltså det är klart, jag tycker också så här. om jag går själv på, på e-park inte går jag prata och med någon då. Men har en hund, det blir liksom... Man det är samma med det barn lite. Fast då, ja, det är lite mer komplicerat att skaffa barnen hund. Eller man måste ha någon som skaffar barn med och sådär. också Det är, fin, är man ju inte ensam. Nej, kanske. Det är många ensamstående i och för sig. Men, äm, för sig också, ja. men jag har ja, insemination också. Men jag tänker just ja. det här med, med att det känns lite sorgligt ändå att vi måste ha ett djur eller ett barn för att andra mm. människor ska ha en anledning att prata med oss. Eller? Ja, inte det är lite vi, sorgligt på något vis. Det, det är lite sorgligt men å andra sidan det bryter ju alltså jag kan tycka att det är lite svårt att bara öppna en konversation med någon som man inte känner och jag menar man vet inte vad de har för intressen så det är svårt att säga alltså öppna konversationen om man säger så. Mm, ja, men jag Ja, Absolut. Jag tänker mer på den situationen Gustav jag läste i tidningen för ett tag sedan att och det var något år sedan någon man som hade dött en äldre herre som hade han hade legat i sin lägenhet i fyra veckor och ja det var inte så trevligt när de väl bröt upp dörren sen. Och det var ingen som hade saknat honom för att han hade inga släktingar, inga barn, ingenting som han hade kontakt med. Grannarna hade ju inte Ja men det är lite sådär, man kanske håller koll på sina grannar tycker jag. Att man, mm. ser man inte grannen på två veckor som man vet i pensionär så kanske man ska ringa på eller något, jag vet inte. Ja, men ja, det, posten hade det, bara ja, liksom, ja, du ja. vet, han hade haft autogiro på räkningar, jag tror det var, det var två månader, han hade legat jättelänge död. Jag minns inte exakt hur länge nu Men det tycker jag säger någonting om vårt samhällsklimat Att ingen ens hade brytt sig Det var så här, någon som bara, det lite konstigt I trapphuset, då kom de dit Och liksom bröt upp dörren från polisen ja, men, Det är ju väldigt tragiskt Jag hoppas inte det är så många som har det så Nej men precis. just ett sånt fall Är så, här, så många som man tänker sig: Om den personen skulle dö, vem skulle sakna Förstår du, vem skulle Vem skulle märka det Egentligen? Ja, det måste ju bli lite uppgivet då kanske att vara den personen. Ja, men just att inte ens grannarna bryr sig och hälsar och frågar hur är läget. Eller... Jag har haft jättebra grannar, tack och lov, på, på en del ställen i alla fall. Som har bjudit in och som jag har bjudit in och så här. Nej, det tycker jag är lite tråkigt. Jag har inga grannar nu. Jag, har, jag ser inte ens mina gran, grannar. Du bor i hus? Jag bor ju, nej, jag nej. bor i lägenhet och har ja, tre, tre dörrar till, men jag ser dem aldrig. Och liksom, man åker i hissen då ser man hej till, men man känner inte igen någon och det tycker jag är lite tråkigt. Men jag skulle också vilja ha en sån här granne som man, ja, hämta mjöl och, så, och Men kan du inte lite. försöka få det då? Bonda lite med någon granne? Ja, jag får göra det. Jag tror att det är barnfamiljer här som de, de verkar lite upptagna om man säger så. Mm, men det är så himla så här, vi bor kollektivt i samma hus men vi pratar inte med varandra. Det är jättekonstigt på något vis. Ja, det är jättekonstigt. Men jag måste, En, en lite rolig grej med det just här, bryta tystnaden. Jag, mm. jag, jag vet inte om det är ett, jag antar att det är ett skämt, men då sa vi i San Francisco. Mm som en ganska liberal stad. Men jag var precis där, det är väldigt liberalt. faktiskt. Mm. Det, det, det är så som man satt på ett fik då och ville bryta tystnaden. Då frågar man, do you do drugs? Och då svarar de ja då. Och så hade man ett samtal sen. Jaha, det märkte inte jag. Jag, jag do inte drugs så direkt. Eller längre. jag testade Nej, min ungdom. Väl, eller, men, men det är väl ett bra tips, eller? <laughs> Nej, men faktiskt, jag undrar lite så här. Är det, Gustav, tror att man är svensk och reser utomlands och då, är det, då har man en annan approach när man är turist. Man kanske är mer social än man är hemma när man är borta. Alltså. Absolut, men, ja, men jag upplever ju ett... att de är mycket öppnare, till exempel i San Francisco eller var jag nu reser någonstans. Ja, jag skulle säga USA, det är ju verkligen så. Man gör ju en social resa på något sätt och vis. helt plötsligt så kan man prata med vem som helst på gatan. Och, eh, ja. ja, men du vet, jag satt och ja. pratade jag satt på ett fik och, och hade lite egen, egen dödtid och så kom det en kille och satte sig bredvid mig och sa hej och i Sverige säger, ska du ragga och kladda nu eller? Man var bara så här, I'm waiting for my girlfriend, where are you from? Så Bla bla bla. Och jag kände liksom ja, för han hade ingen intention eller baktanke, han var så här social. Ja, ja, och ja. Äh, i Sverige blir man ju faktiskt lite misstänksam om, du, om jag ska sitta på ett fik med en dator och kommer fram en snubb och snub och säger, tjänar brudan lägget att jag bara dra ett helvete skulle ja. jag inte säga. Men jag hade ju tänkt det. Vad vill du egentligen? Ja, och sen skulle nog inte. Min kej vara var så kul om jag prata med någon tjej på ett Nej, men för egentligen. Vad, vad spelar... Det är för att Nej. vi inte har den kulturen. Det är ju för att ja, den tjejen jag... antagligen kommer tro att du raggar då. Äh, Aha, lite så, ja, lite så. Ja. Men det här med ja. hund är ju intressant. Jag tycker det är bra. Jag, Gustav, jag tror att många faktiskt skaffar husdjur för att de är ensamma. Sen tycker inte jag riktigt att det ersätter människor. Man kan ju inte jag... prata med djur. Nej, men det är det. De lite både och där. Det är det, så jag känna att man... Dels så får man då ett sällskap när man är hemma och så kan man gå ut med den. Och jag tycker man får jättebra, alltså hundmänniskor tycker jag generellt är väldigt ja, sociala och, och nej, det är också en generalisering. Ja det, men också, men... ja, ja, ja, men, ja, det finns många idioter som har hund också. Ja, men jag men... håller med dig. Det är, ett bra, det är ett bra tips. Sen tror jag inte att det är hela lösningen om man känner sig ensam, men det kan ju vara en icebreak. Man kan ju låna en hund. Och gå ut med. Det har jag verkligen märkt. Jag har lånat hund någon gång. Eller passat hund. Jättemånga många kommer fram och pratar. Och Vad är det för ras? Och sen vet jag inte vad jag ska svara. För jag vet ju ingenting om hunden. Ja, den heter Jocke. Men jag vet inte. vad då är den kock eller spaniel? Jag vet inte vad det är för hund. Men visst är mm. den fin. Mm. Så det kan ju börja så kanske. Men vad tycker du? Alltså, tycker, det har ju blivit allt vanligare tycker jag. Att folk bara pratar på bn Mm tror det, det kanske kan hjälpa de här som är ensamma, men jag tycker det är väldigt tråkigt. Alltså det är också här, så I Sverige har ju blivit så mycket internet så att folk har ju alla konversationer där i stort sett. De träffas ju aldrig. Jag tycker det är bra så sätt att man kan knyta nya kontakter. Och så har jag gjort med mina nära vänner som jag då träffar så här bortom datorn. Att man börjar där. Det är lite mer, på Twitter till exempel tycker jag är jättebra. För att där är det en helt annan, mycket mindre spärr. Där kan man snacka med Camilla Läckberg som någon tvåbarnsmorsa i Hökarängen som någon politiker. Alltså alla pratar med alla på något vis. Så är det ju inte annars. Ja, kan man ta Twitter. ja Twitter. Alla pratar med alla. Eller Det finns alltid en sån kommunikation tycker jag ehm, ja. i, i stor utsträckning men sen så tycker jag nästa steg är ju faktiskt det finns ju tweetups som de börjat arrangera. Att. det finns en Stockholm tweetup som jättemånga går på flera tusen vad jag, eller hundra i alla fall flera ehm, där twittrar du. då ah, välkommen på lördag klockan 18 så ses vi det enda som krävs är att du liksom har ett twitterkonto typ ehm, och pratar och så kan man skriva till varandra innan och sen ses man då away from keyboard så att, så länge det inte bara stannar på nätet så tycker jag att det är bra Ja, ja absolut. Tack snälla för att du ringde Gustav, ha en bra dag. Det är samma det är samma. Okej. Okay. Hej då. Hej. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter fortfarande Sissi Valin och tar en liten paus. Jag är tillbaka efter den och pratar en hel timma till om ensamhet, självhet och det här med ja, utanförskap. Vad gäller just själs själsligt utanförskap. Hur ska man göra om man faktiskt känner det här flytta till en ny stad, inte känna någon, bygga upp något slags nytt socialt liv? Hur ska man göra för att inte bli ofrivilligt ensam? Och är det egentligen så skamligt att vara ofrivilligt ensam? Egentligen. 0200 11 12 13 är numret ur ingen. Radio 1. Sissi Är ensamheten underskattad? Eller är vi människor de som är? Skulle jag kunna kategorisera mig själv i den? Ställa, sätta mig i den kategorin. Jag har varit ganska ensam, som jag berättade om i början av programmet. Nu har jag en hyfsat stabil vänskapskrets och väljer lite mer... Känner att det är en frivill, frivilligt vald ensamhet när den är. Men de som ställer sig lite utanför de sociala, det sociala spelet- och inte vill vara så eh, ja, med i det... Är det sorgligt på något sätt att vilja vara ensam? Och hur vet man egentligen om en människa man står nära är frivilligt eller så kallat ofrivilligt ensam? Hur tar man reda på det? Hur närmar man sig någon som man misstänker inte kanske mår så bra av den här ensamheten? Du ringer till mig, Cissi 0200 11 12 13. Hej Thomas! Hallå, hallå. Hej, vad tänker du? Jo, ja, det är ju ett... Intressant ämne måste jag säga just det här med ensamhet. Och jag ser lite grann till mig själv då. Mm. Eh, så jag har ju varit en ensam egentligen. Eller en större vad man kallar det. i större delen av livet. Ofrivilligt då får jag väl säga. Men eh, har aldrig liksom lyckats kunna hålla ett förhållande med någon. Eh, och har varit dålig själv också på att höra av mig till, till vänner. Vilket då har resulterat i att man blir ensam. Mm när jag kom upp i ålder sen så blev det mer tog ett jobbat jag jobbar som ett skiftjobb på natten vilket försvårar ännu mer den sociala. Ja, när man själv vill hänga så jobbar alla andra. Ja, men precis. eller och, pluggar eller någonting. Precis, ja. Precis, precis. Så här, jag jobbar ju helger till och från och så där också. Så, och när jag är ledig så när jag är ledig jobbar alla andra när alla andra är lediga så sover jag. Ja. Hur löste du det då? Ja, det har jag väl inte löst, eller, alltså, det löste sig på det sätt från början att Eller löst, men hur hur kändes det ska jag säga? Ja, men det I början när när, när när jag var yngre så kändes mm. det väldigt jobbigt. Men, men det blev en förändring i det hela. Liksom. Det blev en hatkärlek till det hela, till, till själva ensamhetskänslan. Mm. Eh, att jag lärde mig vara ensam. Jag lärde mig att klara av det och må bra. Alltså, eh, jag lärde mig att tycka om min egen ensamhet, min egen frihet. att Jag är inte beroende av någon annan. Jag kan göra precis vad jag vill. Jag kan äta när jag vill, vad jag vill. Mm. Jag, kan, jag kan hoppa in i bilen och åka i Dalarna imorgon om jag vill det. Liksom, ja. Jag har inte det problemet. Nej. Eh, och det var jätteskönt ända tills sen man då, eh, när, man, när man kom in i förhållande. Du har förhållande nu? Eh, nu har jag förhållande mm. och eh, har upp det. Alltså det här är, nu är förhållande i drygt ett år nu då. Mm. Eh, och vilket är det längsta förhållande jag någonsin har varit i. Och just på grund av det här därför att det, har blivit, det, det blir liksom en konflikt inom mig själv då när jag står jag helt plötsligt så, det är ju barn, jag har lärt mig att leva själv. Jag tycker om att vara själv. Eller någonstans, jag, jag vill inte vara själv, nej, jag är själv. när jag själv. Men nej, men någon annan så vill jag vara själv. Ja, jag förstår. Mm. Och, jag känner igen mig. Ja, och, ja, och jag slits, slits, man slits i det här då när man då träffar någon. Mm. För vissa dagar så känner man liksom att nej, nu vill inte jag inte vara med dig. Jag vill bara, vad fan, ska jag vara beroende av dig nu? Vad fan, varför du vill äta klockan 18? Jag kanske inte ens lät jag kanske vill klockan 11 i natt. Mm. Jag... Hur, hur, hur, hur löser du det då? När, när det händer i ditt förhållande? Förstår ja, din partner jag, hur du tänker? Jag har jättetur att min, min partner är väldigt eh, öppen och pratar så vi kan prata väldigt mycket om det. Mm. I den mån jag man nu kan öppna upp sig. För det är ju också väldigt dåliga på det här landet generellt sett. För att, för så att du är, att är öppen man. mot din partner och säger att Nej, men så här är det för mig och ta inte I det här den, personligt kanske. Kan, eller, ja den mån jag kan. Alltså, vi diskuterar, det här är ju kontinuerlig sak som diskuteras. För, för det är ju klart att det är påfrestande för henne då också. Mm. Eh, på samma sätt som det är påfrestande för mig. Men eh, jag tror att i, min, i mitt fall så blir det nog en vanlig sak Jag har valt att vara själv. Nu måste jag vänja mig att bara med någon annan, om det nu är det jag vill och, ja, och det är det ju, alltså, jag vill inte vara själv. Utan... Men det, det där är jätteintressant förlåt om jag har jag tror för många som har varit singlar länge, jag vet inte vad länge, men många, de flesta av oss har ju varit singlar i perioder Single. och sen träffar man någon och då är man liksom lite rädd för att ge upp man tänker såhär, ska jag hamna i den här förhållandefällan nu, att min frihet tas ifrån mig, men jag har lärt mig på något, det var ingen lätt resa kan jag säga men jag har lärt mig att se ett, förhåll ett bra förhållande som man ska ha eh, som en mer större frihet en att vara själv, om du förstår vad är. Det låter kanske konstigt, men tvåsamheten för mig när den är bra är den otroligt stärkande för båda parter. Att man ger varandra frihet. och Jag, kan, liksom, jag, jag har inga problem i mitt förhållande att säga så här. jag behöver vara ensam nu. Kanske inte så här, Jag vill vara ensam i två veckor, hej då. Men i eftermiddag eller en helg eller åker bort till någon kompis. Eller, då är jag inte ensam, men jag behöver vara ifrån vårt förhållande. Man får mm. lägga upp det på ett bra sätt. Det är inte så att jag är så trött på min partner så jag måste åka ifrån, men det är ju mer att... Uh, man behöver vara i sig själv också. Ja, men det är lite så jag menar också. Det är ju de, det, det diskussioner vi har. I början var det ju svårt för henne att acceptera det också. Men, men liksom, hon har väl accepterat det och förstår nu lite mer. Man menar att det är inte det att jag läst på dig. Utan jag vill, nu, nu behöver jag bara en kväll för mig själv. Eller min polare. Eller liksom bara jag och, teden, och bara tv-spel eller vad det nu är. Mm. Nu behöver jag bara, bara jag en stund. För men inte jag... det är den stunden man egentligen bygger upp sig själv? Egentligen? Jo, jag tror lite grann det. Och plus att det är som sagt en vanes sak. Alltså, man måste ju liksom ta det i tapper. Alltså, det, det är svårt att ändra sin hela livsstil på en natt. Mm. Men, men det, i en tapper ja. så, så tror jag att det är långsamt. Liksom det, att, att man, för mig jag saknar jag en till och från. Och det gör jag, gör jag, gör jag inte början på något förhållande. Så känner jag inte en saknad på det sättet som jag kan göra nu. Men då är det ju rätt om du saknar så är det ju rätt. Så, ja, så kan du tänka. Ja, om du tvivlar Nej men det är jätteintressant det här för du, du pratar ju om en självvald ensamhet eller självhet eller vad man nu ska kalla det för. och jag håller med om det Jag, att... lite jag, jag menar från början ja. var det inte självvald men, men det men man har blev fått... det på något vis liksom. ja. och det är också vad man är van vid och jag tror att man dels, nu är inte jag någon psykolog sådär, men jag tänker att många kan nog få panik av själva tanken på att fira missommar själv för att det är så socialt inte accepterat det, är det, där är jätte, det där är jätteintressant, eh, just, just det här med fyra högtider, jag jobbar alltid... Ja, Janne ringde om det förut. Är du Aha, det jobbar var. alltid då, ja. Jag har alltid midsommar, men nyårsafton och sånt där liksom, eh, jobbar ibland inte alltid, det är lite olika från år år. Ja. Och jag vet, för något år sedan, jag har alltid, när jag har varit ledig på nyårsafton jag har jag alltid varit på en fest någonstans, på något sätt, eller middag med någon vän eller liknande. Och så var det något år sedan. Jag kommer inte ihåg riktigt varför det blev så. Men det var liksom att fan. Jag har själv nu på nyårsafton. Men jag visste om det typ två dagar innan. Mm. Och det var jätteskönt. Alltså, det, jag, den här paniken man har haft liksom, i november, december. För att oh, fan, snart nyårsafton närmar sig nu. Och jag har inga planer. Till acceptansen att jag behöver inte ha några planer. Skitsamma. Jag köper väl hem, äh, jag köper hem lite god middag. Sitter hemma. Och, och mm. liksom, går ut på min balkon och kollar på tröjkringen. Sen går jag och lägger mig ner. Jag vill gå och lägga mig. Så alltså, jag behöver inte... Jag nej. behöver inte vara med vänner. Jag kan vara det om jag vill. Men jag måste men inte. du måste och inte. Nej. Den här gången så var det skönt att slippa. Men vad fick du för reaktioner då? För du berättade det för folk. Alla frågade så, här, vad gjorde du på dig Vad fick du för reaktioner när du sa som ja, det var då? Det, där kommer det sociala livet in också. Här, I och med att det har förtroendet. För att, nej, det har varit inte så mycket frågor om det. Alltså, eh, men jag tror var du folk tyckte det så oh vad tragiskt att han inte var med någon? Det tror jag nog. Det tror jag absolut att ja. jag tror trodde. För det här skammen som ni har pratat om också. Det är skamligt att vara själv. Eh, tyvärr, av någon anledning det borde inte vara det men, men det ses som skamligt och jag tror mycket är liksom det här kulturen man ser vi ser vänner, vi ser 60 och och liknande, liksom. och titta hur bra de har det det är så roligt, men jag, jag har aldrig sett ett sånt kompisgäng som i de serierna på inte jag heller Säkert. Men jag har aldrig sett det Men det är liksom drömmen att man skulle kunna ha så bra vänner, mm. och, och leva på det sättet tillsammans med dem och liksom göra allting tillsammans. men i verkligheten skulle man ju kräkas på, på dem om, det var, om man levde så nära på folk hela tiden. Jag med, det var spännande, jag håller med dig mycket och jag känner också det här, det är ett intressant stigma det här att om man skulle kunna leka med, även om man inte var det så skulle man kunna testa sociala gränser och säga Vad gjorde du på jul? Nej, jag var själv. Jag satt hemma, det var skitskönt. Eller bara inte lägga en värdering. Nej, men jag var ensam. Eller vad gjorde du på midsommar? Nej, jag satt själv hemma och tittade på film. Hur många medlidande blickar man får kontra hur många som säger, ja, oh, vad skönt. Alltså det, vi förväntades ju hela tiden vara i flock och göra allt tillsammans. Men väldigt många människor tycker ju att det är ganska skönt och inte gör det också, tror jag. Ja, ah, inte hela tiden, absolut. Men, om man väljer, och, precis, men det är väl också det som är viktigt att poängtera. Att om man har alternativ, när man, om man har blivit inbjuden till en eller två eller tre eller många olika tillställningar, men ändå tacka nej och säga nej men jag vill faktiskt vara själv eller känner att det bara, man hade alternativ. Det jobbar ju när man känner att ingen har bjudit in den, ingen bryr sig om men ingen ser en då är det ju en helt annan sak. För då blir det ju kanske en stor sorg också att ingen vill vara med mig, tänker ja, man. Då, då, blir, då blir det ju väldigt tråkigt alltså, då blir det lite tragiskt när det inte är självvalt på ja. samma år, absolut. Då, då det är ju jättesvårt eh, hur man ska hantera det. Diskussionen eller samtalet ska jag säga idag går vidare. Tack snälla för att du ringde. Ja, tack bra. Hej. Hej. Vi pratar ensamhet, själv, självhet om man får säga så. Och Kristina ringer. Hallå. Hallå. Hej. Är det? Hej, Kristina här. Hej, Kristina. Vad tänker Hej. du? Åh, oh, jag har lyssnat och jag tycker det här är så viktigt ämne. Och, ja. Eh, vilka bra, eh, alltså, kommentarer och allt som <laughs> man får lyssna. För mig är det så här att jag är ensam just nu. Oh, Ofrilligt. Ofrivilligt ensam. Ja. Mm. Det blev så här att jag var ganska vuxen. Jag var 33 när jag flyttade hit till Sverige. Mm. År 96. Mm. Och, och på krona av kärlek. Alltså min ex-man. Och, och sen hände det två, höst 2008. Mm. Han hade blivit kär i en annan kvinna. Mm -hmm. Och han skulle flytta ihop med henne. Och så gjorde han. Mm. och äh, äh, och äh, jag jobbar natt och sen blev det så här att äh, alltid när jag jobbar då är min son hos sin pappa mm. och äh, när jag inte jobbar då har jag min son och han är jättefin han är 14 nu mm. mm. okej okay. men, men så det har gått nu <laughs> över fyra år mm. äh, men eh, mina möjligheter att till exempel gå ut och sånt, de är utväxtbegränsade. Mm. Och sen, jag är inte så bra med det här datot jag tycker inte om Facebook och Twitter, förstår jag ingenting om. <laughs> Nej, det behöver man inte göra. Man får väl använda vilka sociala medier man vill. Men känner du att du skulle vilja bli mer eh, teknisk eller vad ska man säga, mer digital för att träffa människor? På ett sätt, Kristina? Eh, eh, nej, vet du, jag är 50, det passar inte mig. Men ska men, du leva jag, ensam jag, resten jag, av här livet, här eller hur tänker här? du då? Tack. Ursäkta, en otrevlig fråga här, kanske, men hur tänker du? Ska du vara ensam ofrivilligt resten av livet? Du har ju jättemycket tid kvar att leva. Eh, jo, jo, nej, nej. Det är nu den här perioden man anpassar sig. Men jag är inte på något sätt hopplös. Nej, det ska du inte vara Gud. Ja, och det som har medkommit med datorn, det måste jag säga, det här Skype. Mm. Eftersom... Eller Skype, som min mamma säger. Men ja. <laughs> ja, och jag har så att jag har vänner kvar i Finland. Mm. Tre stycken från skolan. Och sen är två, alltså fem goda vänner plus min kusin, alltså sex stycken. Mm. Men de är, är i ett annat land- Uh, och Skype har vidgat mitt liv på det sättet att uh, uh, jag får lite kontakt med dem. Uh, och jag kan prata och man kan se. Mm. Uh, sånt. Och sen märker jag också att det är förändringar när man, uh, inom tiden, det har jag märkt på mig själv. Mm. Uh, att, man, att jag börjar isolera mig. Mm. Det att ta mig ut någonstans blir svårare och svårare. Varför då? Aj, det är bara så här att sen, sen man anpassar sig på något sätt sin situation, mm. och, och sen man skaffar någon slags sitt eget livsstil, Och då är det bekvämare att sitta där i soffan. Mm. Ja, men ja, Då är det lite självvalt också. Det är ju inte du säger att det är ofrivilligt, men du har ju valt det själv på ett sätt. Uh, ja och nej. Ja, ah, jag förstår. Det, det Kistina, vi måste här, ta en paus, men du får gärna ringa var. sen igen. För jag måste ta en liten reklampaus, men tack för att du ringde. Okej, tack. det fint. Tack. Okay. Hej. Ja, det är kluvet här. Det är många som vittnar om det. Man har valt det själv, men ändå inte att vara ensam. Hur vet man vilken vågskål som väger tyngst För att man kan ju ta sig ur den situationen om man vill, eller? 0200 11 12 13 är numret du ringer till mig, Sissi, i Radio 1. Radio 1. Sissi valina Jag tänker på det här med ensamhet. Vi har gjort, vi, jag och du som lyssnar, har gjort ett program nu snart en och en halv timme. Vi har en halv timme kvar ungefär. Är det mycket psykisk ohälsa som ligger bakom den här ganska utbredda ensamheten? Människor som inte mår bra för att det kan man ju säga, jag har verkligen inte mått bra i mitt liv jag har inte lagt inlag på psyket det är det ju, de flesta gör ju inte det, men vi är en väldigt stor grupp som kanske inte haft så mycket kontakt med psykvården, men som ändå inte mår så himla bra alltid, vi har våra perioder av ångest, vi vet inte kanske riktigt varför, jag fick en ADHD-diagnos 2008, tror jag det var eh, och fick först då massa svar på varför jag inte alltid var så lätt att umgås med, eller inte alltid trivdes så bra med andra människor och det är väldigt komplext det här för jag älskar att vara social. Jag älskar människor och inte bara prata om mig själv. Det kanske man kan tro. Men jag älskar att lyssna på människors livshistorier. Annars hade jag inte suttit här. Men jag kan tycka att det här när människor kommer mig för nära kan vara väldigt jobbigt. Jag har fått träna på att tycka att det är skönt. Kan jag säga. Det var ingenting som kom naturligt. Kan den här psykiska ohälsan vi många går runt med bidra till att många blir faktiskt ganska mycket ofrivilligt ensamma? 0200... 11, 12, 13 och jag har med mig Mandy, eller hur? Hallå, hej. Hej Mandy, hej, Hej, hur mår du? Äh, nej, det är väl bara. Det var länge sedan jag inte så. det var förra veckan tror jag. Ja. Hur, äh, vad tänker du kring det här? Jag tänker att jag är ju själv sjukskriven så det kan bli perioder ibland när man mår dåligt så man inte träffar någon överhuvudtaget på typ två veckor. Mm. Så det har jag börjat jobba med jättemycket nu. Och så här, jag bestämde mig Jag bara, nej, nu måste jag göra någonting Nu klarar jag inte av det här Så gick jag ut och dansade mm. Typ i början av mars Bara mm. äh, där själv på en klubb? Ja, ja. Jag själv jag, Det var en artist också Som var det liksom, var det musik som Och sen så här, när jag dansade typ så här, två minuter Så började någon eh, dansa med mig Och så typ dansade vi typ hela kvällen Det var roligt Och eh, nu har jag lärt känna liksom hela det det kompisgänget de är. Och att mm. med dem, flera, alltså det är alltid samma veckodag. Liksom flera de, den veckodagen. Men du var modigt av dig. Verkligen. Det skulle inte jag våga göra tror jag. Nej alltså jag brukar säga. Till slut blir jag ju bara så, här, Nej men jag i det här. För nu pallar jag inte. Och jag tycker det är jättekul att dansa. Och jag skiter om folk tycker att jag dansar fult. Eller om de tycker bla bla hit och dit. Och jag vill bara dansa liksom. Och sen om man bara liksom släpper allt sånt så så verkar det som det funkar liksom. mm. <laughs> så... Ut och dansa det var faktiskt Åh eh, eh, nu får jag Anlo heter inte Milo. förlåt mig Anlo Anlo som brukar ringa till mig, hon berättar att de har såna här, de kejkar loss som hon säger ibland när de ska röra på sig, hon och några kompisar och sådana här opretentiösa sätt att mötas sig ju väldigt kul Ja, alltså. och fler får komma och vara med själv, Jag själv som jag inte bott så länge här i Göteborg så har jag känt så att jag är jätteensam och så då måste man ju ta sig ut liksom. Man kan ju inte, man kan inte sitta och vänta på att någon ska ringa på en dörr. För det kommer ingen göra. Man måste själv liksom, mm. jobba bort det där. Uh, det går ju inte liksom. Det är klart att om man verkligen... Det är klart att jag har kompisar också. Men det, är så här, det var bara så skönt att så här, träffa folk på ett sätt som inte har liksom, med nätet att göra. Utan bara så här. Men det blir precis, det blir väldigt förutsättningslöst. Så här står jag och dansar. Här kommer du och dansar. Och så, ja. Ja, ah. det, var, det var en fantastisk historia, lycka till med dansandet mandi, ah. okej okay. okay. vi hörs hej ja, sådana där grejer gillar jag, jag tycker också att det är svårt det här, man ska inte skuldbelägga människor för saker som man redan mår dåligt över, det är ingen konstruktiv men ibland kan jag känna att det finns en viss offerkofta det här, att ingen, ingen tycker om jag sitter jag själv, ja, men ta tag i det du är, om du inte luktar illa eller jättetrevlig, eller otrevlig så har du inga problem egentligen att bonda med nya människor, faktiskt du får inte underskatta dig själv så mycket 0200 11 12 13 Rodrigo, hej! Ja, hallå Hej, vad tycker du? Ja, jag tycker att Jag ska argumentera för detta Men jag tror att det är för att vi inte har vår kärnfamilj Som vi hade förut, att ensamheten har växt i Sverige Jaha, hur menar du med kärnfamilj? Alltså mamma, ja. pappa, två barn och en hund typ? Ja, eller en, en moder som enade familjen på ett helt annat sätt. Jag ska komma till det, men ja. problemet det jag har lite svårt med det är att när man romantiserar ensamheten. För faktum är att ensamheten är ett problem. Det är ett samhällssjukdom som gör att människor eh, slås ut i samhället, de dör ensamma. Eh, människor som ligger hemma och inte har vänner. Mm. Och det är också för att jag tror att vi människor i Sverige är väldigt cyniska. När vi ser ett problem så ser vi mellan fingrarna många gånger. Eh, om vi ser en till exempel människa som är hemlös eller vi ser någon som sitter i gatan. Inte fan tar vi upp den människa och tar med den hem. Eller försöker lösa problemet problem. Det är inte det inte lite mycket där. begärt att man ska göra det då? Varför det är det mycket begärt när, när vi är så många som har det så bra? Ja, men jag, jag tänker att jag tror många jag försvarar inte det, men jag, jag bara spekulerar jag tror många tänker, så kan jag också tänka att det är ju jag kan ge den här hemlösa människan en macka, sitta och prata en stund ge dem en peng, men det är ju samhället det är ju allt skatt vi betalar, det är ju allt ja, bara, det är politiker som ska ta hand om de här människorna inte, ja, det ska ju inte absolut. vara sån här privat, väl liksom, civil välgörenhet som ska rädda Nej, det är så länge sedan i Sverige, för det är inte många som sätter sig ner och tar en macka med en hemlös människa lika lite som att, till exempel Ja, jag har det, men jag vet många som är Också, men det kanske inte är tillräckligt jo. många, absolut. Men om det tar en, en vanlig byggnad på uh, turisterna eller vilket, vart som helst i, i Sverige. Det är inte många grannar du känner till. Det är inte många som vet att du kanske mår dåligt. Och det, det är inte så att vi, vi, ska, vi ska leva kollektivt och, och alla ska vara hemma hos varandra. Men det är ju ett problem. Vi är väldigt själviska i Sverige. Vi, ja, det kan jag hålla med vi om. Oss, vi bryr oss om oss själva, mm. om att våra barn har det bra. Och så, så har vi våra lilla bubblor. Problemet är att när den där bubblan spricker det då eh, det påverkar dig själv för då, då, då märker du att du, du, är, du är faktiskt själv mm. och, och ensamhet och frihet är två olika saker, du kan välja att vilja vara ensam i ett förhållande. det är din frihet, det är en annan kompromiss ensamheten är att du är du är totalt utslagen i samhället och jag tror att vi har ett gemensamt ansvar där allihopa att försöka ta tag i det här varför jag tror att det är för att vi har en, en, en väldigt dålig kärnfamilj därför att Förr i tiden så fanns det en människa i familjen som enade familjen, som höll ihop familjen på ett helt annat sätt. Mm. Men det var, måste var det, det vara mamman då? Måste det vara kvinnan? Det behöver inte vara mamman. Men om vi, om vi går tillbaka så var det mm. i det här fallet mamman som gjorde det. Eh, eh, under modern tid så har, har mamman, mammarollen försvunnit i en, en annan konstellation mammarollen finns ju alltid med, med papparollen fast i olika former föräldrar, jag tycker man kan prata om jag, ty jag tycker kvinnor och män är minst lika bra föräldrar så att, eller kan Absolut. vara lika jag bra håller, föräldrar Det håller jag med det helt jag, jag försöker inte ta fram det feministiska här utan jag försöker ta fram att för fa är det faktum är att vi hade en kärnfamilj som var väldigt stark mm. och eh, familjen var enad på ett helt annat sätt mm. och den familjen är enad och andra familjer är enade, då är det mycket lättare att göra någonting gemensamt. Eh, till exempel eh, föräldraföreningar som fanns förut. Eh, Okej, okay, så du menar aktiva. att föräldrar är för lite föräldrar idag och är lite för mycket karriärister och egoistiska, är det det du säger? Ja, ja. Att man kanske ska... Fast sant, jag, jag, alltså jag förstår det rätt, Rodrigo, det är inte så här att du vill att man ska sluta jobba för att man får barn. Nej. Alltså nej, sen absolut. när barnen är större. Nej absolut. nej, absolut inte. Men du sa det väldigt bra, men det har mycket med det att göra. Det har mycket med det att göra. Ja vi har inte den typen av kärnfamilj längre och jag tror att politiken börjar alltid hemma går det bra hemma, har du en bra uppväxt har du, har du ett, ett, ett nätverk runt omkring dig sen barn och, och, och, och i en familj så går det an resten av livet det är nästan mm. all, samhället byggs på det har vi en bra politik hemma så funkar det rätt så bra runt omkring Tack snälla, bra åsikter, intressanta ja. åsikter okay. tack, tack. tack, vi hörs, hej Vi tar nyheter här i Radio 8. håller du med Rottvig om det här, det var en ganska stark åsikt Kärnfamiljen luckrats upp ja, han, jag tror inte han menar just att det ska vara, måste vara en kvinna, en man och två barn, men familjen värdet i ja att faktiskt vara föräldrar framför karriärist kanske, har vad han då tycker har luckrats upp. på det är en bidragande orsak, en faktor till ensamhet. Ofrivillig ensamhet. 0 1213 Det var ett frågetecken där på slutet bara så ni vet. Håller du med? Inte. Ring oavsett. Vi hörs efter pausen igen. Radio 1. Sissi Wallin. Jag har en sann historia. Alla mina historier är sanna, jag är på att ljuga. Eh, jag var 22, tror jag. Jag var ute med några kompisar, tjejkompisar på krogen. Vi var hungriga efteråt, gick till McDonalds. Det kommer fram en kort, sån här, lite militäriskt klädd man typ 40-årsåldern. Bara, tjena brudar, hur läget vi tänkte sig? Vad är du för tjomme? Men vi var ändå så trevliga och glada. Han bjöd hela kön. Det här är helt sant. Han bjöd hela kön på McDonalds på mat. Ta vad ni vill, jag betalar. Det blev ju liksom mayhem. Sen så satt vi ner åt med honom. Han var ganska påträngande. Vi satt ner åt med honom men han var väldigt social och frågade, hur berättade om era liv och var kul och sådär. Otrolig ovanlig upplevelse. Sen frågade han oss, men hör ni tjejer, jag bor i ett hus ute i Stocksund. Utanför Stockholm, ett fint område. Skulle inte, eller det sa han inte, men det visste vi. Skulle inte, du kunna, skulle inte ni kunna följa med mig? Vi ska ha lite efterfest. Bara såhär, woo! Och vi tänkte så här, kort kille, eh, spelar det någon roll i och men han var inte så här direkt skräckinjagande. Vi var tre stycken, vad ska han göra om han nu vill försöka någonting fult? Så vi åkte med i taxi och fick för oss på något sätt, för vi hade ju aldrig, visste inte vem han var, hade träffat honom. Fick för oss att det här skulle vara en person som hade en efterfest, att det var fler människor på den efterfesten så. Vi kom dit och går in i det här gigantiska, det var som ett... Eh, Ja, ett slott var det inte men det var säkert en villa på 500 kvadrat och eh, går in där och det är superungkarsly unkarsliga. Ja, det var liksom de nyaste grejerna från så här, Bang Olufsen ett spritskåp som var så stort som jag aldrig sett, så här, större än liksom, en, en traditionell en, en konventionell bar det var så här. man kände att här är en väldigt rik människa som är väldigt ensam som bor det var det som var min slutsats. Han ville väl ha oss som någon slags kaffeflickor, tror jag, Några sällskapsdamer. Han försökte ingenting sexuellt eller inga sådana närmare utan han bjöd på drinkar eh, som vi då... Ja, eller vin, jag vet inte vad han bjöd på, någonting att dricka. Vi satt där och pratade, det var trevligt. Eh, och sen så sa han så här, när klockan började bli lite mycket, har tjejer, vill ni... Vad, vill ni vill ha varsitt rum, antar jag? Eh... Ja, vi kan väl sova här, eller vadå? Ja, visst. Vi fick på riktigt varsitt gästrum, sin morgonrock, varsitt par tofflor. Och så sov vi där. Det hände ingenting. Alltså, vi, hade inget, vi sålde liksom inte ut oss själva på något sätt, utan det gjorde vi ju rent mentalt, kanske. Men. Vi sov över där, sen så väckte han oss vid nio tiden på morgonen, hade gjort frukost. Vi satt där och det var väldigt konstigt, men ändå ganska trevligt. Och åt den här frukosten och han berättade jättemycket om sitt liv och vad han hade fått alla sina pengar från och sin karriär. Och. Väldigt sorgligt. På ett sätt, för han var väldigt ensam. På påminner lite om den här historien jag hade tidigare här idag. Kjeller ringde in och berättade att han en kille som hade vunnit pengar på trav köpte in sig i det här kompisgänget för en kväll genom att betala hela notan. Och sen så sjösade den här mannen som vi hade sovit oss ute i den här jättestora villan. Han sjösade in oss till stan och släppte av oss där vi ville bli avsläppta. Och sa, tack tjejer, det var jättetrevligt. Här får ni mitt kort om ni någonsin har lite frågor om någonting eller om ni vill hänga eller har något problem ni vill ha löst på något vis. Hej då! Hej då! stod vi kvar och undrade fortfarande idag faktiskt. vad var det som hände och varför och det är en upplevelser som har jag är glad att jag följde med, det är en upplevelse som har följt mig på något vis Å ena sidan så var det här extremt tragiskt tycker jag, att han var tvungen och på något sätt, han ville inte åka hem själv den kvällen, han var så rädd för att åka hem själv, så han liksom tjatade med sig tre personer hem på något slags sällskaps jag vet inte, det var märkligt Samtidigt så är det kanske precis så man ska göra om man känner sig ensam. Och det var ju En extra effekt blev ju den här han satt i sitt typ slott med så här uppstoppade djur var det vi kanske inte men det var den känslan och på något sätt var så där fruktansvärt rik men fruktansvärt ensam. 0200 11 12 13 ringer du till mig om du vill prata om en, eh, ensamhet och vad det finns för effekter av det. Andreas? Hör du mig? Hallå? Hallå? Du ville kommentera det här med kärnfamiljsgrejen som eh, Rodrigo pratade om nyss? Jag vet inte vad han heter. Det var någon, ah, Han var ah, den som snubben. Du vill jag ja. ser här i alla fall att du ville prata om det. Vad, vad tänker du? Nej, det var. Han, han drog ju den stora kammeln där och, och snackade om att vi är svenskar och bla bla. Hur, och att vi inte känner våra grannar. Och, och sådana grejer. Jag tycker mm. mer att vi är så här i Stockholm just bara. Jag kommer ju också från Uddevalla. Jasså, ja, har du ringt från, mig förut? Igen. Nej, det, Nej, var, det var någon nyfisk, annan från Uddevalla. Det, det är många från Uddevalla här uppe. Ja, det är det faktiskt. Men du bor i Stockholm ja. också nu? Ja, jag har träffat jättemånga många från Uddevalla som man inte visste bodde här än. Jag har inte knappt varit hemma för de senaste åtta åren som jag har bott här. Men tycker du då att i små städer generellt så är det mycket lättare att få kontakten än vad det är här? Ja, det är en gigantisk skillnad i hur folk är. Jag kommer ihåg när jag flyttade upp och man beter sig som man gjorde där nere så att säga. Och folk undrar, vad fan, ja, du är inte härifrån är det märker jag. Ja, ja nej, men det kanske jag känner igen. Det var, det var... Mm. Ja, hur, hur man umgås är att man, man kan, hemma gick man hem och satt på sig på någon soffa. Liksom. Man knackade knappt på liksom, mm. Man ringer och frågade om man ville ta en latte på stan. Liksom. Vad intressant att du säger det, för jag, vi bodde i centrala Uddevalla när jag gick på gymnasiet. Och... Alla, inte bara mina kompisar, utan på något sätt så hade väldigt många i skolan vår portkod. Och det var nästan som en fritidsgård hemma så som morsan tyckte det var, pappa tyckte inte det var så kul. Mamma tyckte det var jättekul. Hon stod där och stekte så här polska plättar till alla och tyckte det var roligt. Och det är ju helt otänkbart här. Ja, ja det är helt väl skillnad. Och där nere omgicks vi i, i flock, som man säger så. Lite mer. Varför omgicks aldrig vi då? Man har hur... en så att, så att man kan liksom... Har full fokus på den andra, för man, här är man lite mer ja. ego, man är lite, blir lite större och reserveras. Jag vet inte, jag är inte reserverad Men hur gammal är du? Varför mixar vi? <laughs> jag vet inte. Skuldbeläggande, Nej, jag vet. vad fan. Jag, jag är ju 30, jag är gammal nu. Ja, men när jag bodde där, så när jag flyttade därifrån när jag var 19, då var ju de som var bara tre år äldre var skitgamla tyckte man. De hade ju liksom skaffat radhus och tre barn Tyckte man själv fast det var det kanske inte Men vad intressant Andreas Och jag håller med i ett viktigt perspektiv Det här med småstad och storstad faktiskt Ja jag vet inte varför det är så här uppe Det är inte inte jättelångt bort Men det är, det är lite viktigare här uppe Man är lite viktigare här tror jag Man är lite viktigare och jag håller med om det Att man ska behöva boka allting För att egentligen har folk mer att göra här Än vad de har i Uddevalla på en lördag Jag vet inte <laughs> Ja, jag, jag, jag. Men det är. Men jag har ju vänner och bekanta här. Du känner ju som sagt säkert igen dig. då att, ja, som du sa. Ja, ja vi är. Det är ofta jag ut och går i Stockholm för jag promenerar ganska mycket och då kan jag gå i någon stadsdel där jag känner någon och så, ja, men jag ringer den här personen. Ja, hur lägget läget? Jag är i ditt kvarter. Nej äh, men det går inte för vi ska tvätta och sen kommer svärmor och sen ska vi eh, typ pilla ur varandras navelludd och lägga en burk. Så du får komma nästa lördag klockan 15.30 funkar det eller? Fink en tid, ja det känner jag. Okej, okay, jaha, nej tack då. Och det är skittråkigt för att då blir det ju väldigt så här, jag tror många blir ensamma för att man... Jag var glad i för att lyfta in det perspektivet. Man blir, många blir ensamma för att man känner sig bortvald. Ja, det kan det inte det, vara så? Jag känner ju många fler här uppe som inte är härifrån. Och det är ju av just den anledningen, för de har alltid tid. Ja. Vi var så uttråkade det var så vi har alltid tid fortfarande, på något sätt. I, i huvudet <laughs> i alla fall. Jag vet inte, och det jobbar jag ändå väldigt mycket. och två barn och fyra nu också, men ändå tid. Ja, vi får ses någon dag och, och hata Stockholm tillsammans. Nej, jag älskar Stockholm. Men jag tycker inte om det här fenomenet som du pratar om faktiskt. Nej, men det är väl det som är dåligt här uppe. Ja, det och eh, cyklisterna ja. som håller på att köra ihjäl folk. Men det är en annan, ett annat program. Tack Andreas. Vi ses. Säger, hej. hej. Märker ni hur patriotisk jag blev nu? Jag säger vi ses bara för att någon är från Uddevalla. Men det kanske är så som Andreas säger att det finns en sån här lokalpatriotism som gör att i små städer och små byar så är det mycket, mycket mer spontant och ensamheten kanske är mindre än vad den är här i Stockholm och Göteborg och Malmö. Det är ju framförallt Stockholm, Göteborg, Göteborg och Malmö som har flest singel ensam eller singelhushåll beror på hur man ser det. 0200 11 12 13 eh, ringer du och jag tror att jag kopplar in Marie, har du mig? Marie i växen, ge mig en chans. Nej, Rocky, hallå? Rocky? Rocky, ja, hej, hej. Hej, nu får du vakna. Jag fick inte såg Marie här. Så ja, att... men Marie var borta. Hon försvann. Så att du, du fick ju komma in. Jag, jag tryckte vidare här. Vad, jag läste här att du älskar att vara ensam. Ja, så alltså, jag är en extrem ensam Och har alltså avstått en mycket vacker, trevlig kvinna. Som är godhjärtad. För att det kostar för mycket frihet att ha ett förhållande överhuvudtaget Man får anpassa sig så mycket. Och om till exempel en lördag här, Jag är en så här extrem tv-nörd och se på mycket bra tv och det är så mycket kompromisser så att jag offrar kärleken för friheten låt i knäpplen... Ja, li... men då, då tänker jag så här, det blir ju så väldigt svart och vitt nu Rocky, kan man inte hitta... nu ska inte jag snacka skit om den här tjejen men kan det inte vara att du har träffat fel damer då som inte har gett så mycket frihet som du behöver jo, den här kvinnan har varit mycket godrätt och gett jättemycket mycket frihet min men du räcker, min... räcker inte för dig, då kanske problemet ligger hos dig då nej, det är väl att då känner att hon är riktigt nöjd så det... Mm -hmm. det är det det handlar om, men Eh, att vara ensam en lördag kväll. Alltså, det är inga problem alls. Jag, jag njuter av det. Alltså, för att det är så mycket man vill göra själv. Och du har lite liten ålder. Det är så här vad alltså, När den så kallade sextioten dämpar sig något i min ålder. Den är fortfarande okej. Okay, man mm. blir, blir man inte kåtare när man blir äldre? Jag blir helt jo, jo, jo, ja, knäckt. Inte lika, li, inte lika ofta. Och ju, ju mindre sexist man har desto mindre intressant är motsatta könet. Ja, det det gud. Jag tänker på Picasso. Han blev ju bara snuskar och snuskar man han kanske ja. var extrem. <laughs> att, då, då liksom, många vill då ha sällskap istället, va? Okej, okay, men... Att... Fast vi ungdomar, om jag får försvara mig som ungdom, gör snart 30, vi ligger inte bara hela tiden heller. Vi vill också bara umgås. Ja. oss ja. Faktiskt. Alltså, då då mina mina mina kompisar umgås med varje då via telefon. Jag ser inte dem ofta men att ha en Vi snackar mycket helt ja. helt ensam. Det är underskattat tycker jag. Men jag, jag, är, jag, är, jag, är, jag är en extrem ensam och jag Du är känd för, för det, precis. Det ja. det ryktet på stan. Nej, men Jag håller med dig. Jag kan också. Jag kan känna igen det där. Jag köpte en egen lägenhet som jag inte han bo i så länge för jag träffade en fantastisk man och blev kär och flyttade sambo. Och så där. Men de lilla korta den lilla korta tiden jag han bo där så njöt jag väldigt mycket av de här ensamma kvällarna faktiskt. Du vet, Lassoberg har alltså mm. så här lyx, det är rent vatten, frisk luft. Rå sin egen tid. Och det tycker jag är helt underbart. Att rå sin egen tid. Och internetuppkoppling. Ja. Tack snälla, Rocky. Ha det bra. Vi hörs. Tack. Hej. hej. hej. Och ett bra wifi. Sen är man hemma. 0200. 11.12.13 är numret till den här radiostationen. Du är hjärtligt välkommen att ringa sista eh, stunden alldeles strax efter pausen och prata om ensamhet som är dagens ämne. Både humor och allvar har vi haft idag, eller humor, men vi har skrattat och vi har nästan, jag har nästan börjat lipa. Det är väl så det ska vara. Det finns många aspekter i den här frågan. 0200 11.12.13, ringer du. Radio 1. Cissi Wallin. Marie Magnusson skriver på Twitter med hashtaggen Radio 1 med bokstäver följande. Jag tror att ensamhet utlöses och förstärks av att känna se att andra har gemenskap. Skammen blir jag är inte som andra eller onormal. Och det tror jag hon har en helt klockren poäng i. För att vi pratar, det är några som har ringt idag, vi pratar om ensamhet och lyssnar på Radio 1 och Cissi Wallin varje, dag mellan, varje vardag mellan 13 och 15. Det är många som har ringt idag och pratat om det här med högtider, när det blir extra jobbigt. Man pratar ju ofta kring jul, tänk på alla ensamma. Och det är väl lika jobbigt att vara ensam i januari som på julafton. Kanske värre till och med för att det finns många insatser för ensamma på julafton. Olika härbergen eller olika, det inte vara hemlös men olika aktiviteter för människor som, som inte har någon annan fyra jul med kyrkor och sådär. Det finns ju inte så mycket i januari för den som är ensam och utsatt på det sociala sättet. Eh, jag, jag tänker också på det här med när man tittar in i dockskåpet. När man ser på andra hur man, det är så himla lätt att glorifiera också. Det är precis som, när om man tänker på man har träffat någon och så tänker man på den personens ex- Kanske att den personen pratar om sitt ex. Man ser någon bild och sådär. Och glorifiera. Åh, de måste ha haft det mycket bättre än oss. Eller så tänker man ju inte alltid. Men när man mår dåligt kan man tänka så. Han var säkert mycket bättre i sängen än jag. Han var säkert mycket roligare att hänga med. Han kanske hade eh, liksom, roligare skämt. Vad vet jag? Precis sådär. Sanna mekanism funkar väl när man tittar in i dockskåpet på andra människor som umgås. Så där kan jag vara. Jag kan gå ut och promenera själv. För jag tycker att det är skönt med någon podcast eller sådär. Eller någon musik. Och så tittar jag in i folks hem- jag står inte och tittar men jag gluttar in lite snabbt när jag går förbi. Och så sitter det sånt där härligt gäng och äter middag och myser och så tänker jag varför får inte jag vara med? Det ser så jävla mysigt ut. Fast i själva verket kanske de sitter och bråkar jättemycket och vill bara gå därifrån. Vi har ju en förmåga att glorifiera och titta på andras gemenskap som så himla fantastisk och otrovärd fast den kanske inte alltid är det. Vår, min ensamhet även om den är självvald eller ofrivillig är ju kanske inte sämre egentligen än deras gemenskap. Eller? Det är en ganska svår fråga men det är nog viktigt att vända och vida på det där perspektivet tror jag. 0200 11 12 13 och jag tror att Hector får komma in nu. Vår husgud ska han säga. Hej Hector. Ja hej. Hej. Jag läste på flashback att jag låter pilsk när du ringer. Varför du? Du vet, flashback, den här skvaller, ja det är inte ett bara, men den här communityt med massa medlemmar, de har ju en skvallertråd om mig där bland annat. Och där så skriver de om dig att du låter fjollig och att jag låter pilsk när du ringer. Och jag tycker det är jättefint att de engagerar sig, för de verkar ganska ensamma. Och så lyssnar de på Radio 1 och känner att de får en relation till oss, eller hur? Ja, men om man engagerar sig att pratar om någon person, då är det för att man lägger tid och energi på det. Och då måste det vara något intressant. Jag ville bara säga det här, precis. Då har, vi, då har vi en liten usp där. Vad har du för visdomsord att säga? Du är andlig coach. <här> ja, no ja. pressure. Nej, men vad har du för visdomsord att säga vad gäller just ensamhet och det vi har pratat om idag? Tack för att du formulerade det på det viset för det första. Ja. ja och eh, Jag tycker så här, en, en, alltså, man är ensam först när man känner sig ensam. Mm. Jorden är full av liv, plantor, träd, djur etc. Och om vi inte eh, är kapabla att inse att vi är omgivna av liv och därmed inte är ensamma, så är det problem. Och ja, filosofiskt, ja. Att, ja, problemet ligger inte i att man är fysiskt ensam. Problemet är att man har ett annat problem. Man känner ja. sig inte tillräckligt när man inte är med någon annan. Man känner, att, man känner sig att man inte... Att man behöver någon annan sätt existera, snälla, du existerar i alla fall. Det är inte men det är ju lite samma som man pratar om sociala medier nu. Att jag pratar med en kille som är 90-talist och han sa han erkände då med handen på hjärtat att om han inte kan lägga upp bilder på allt han gör på Instagram, sådana här bildbloggen, så känns det som att han inte existerar. Ja, men precis. Då är det problem med självkänslan. Att ja, men det blir som en drog lite att om andra inte hela tiden bekräftar mig och bekräftar det jag gör så spelar det ingen roll. Ja, alltså problemet ligger där När man söker bekräftelse Och då söker man bekräftelse hos någon annan Istället för sig själv Och då blir det Men den är ju mycket lättare Den är ju lite så här om man väljer mellan Socker eller ja, En bit liksom Broccoli Det är ju mycket roligare att äta sockret Ja, det, ja det, sockret är ju vannibildande nästan så, så. Ja, om man väljer mellan glass och broccoli ja. det väljer man ju glassen liksom. ja, det är precis Eller de flesta så. tror jag Det, är det som är sattare godare Ja, för stunden är det bättre men inte på sikt Men tror att det kan vara så Hector Att vi, vi är ganska ensamma i Sverige För att är, vi har Vad är hönan och vad är ägget Vi har väldigt hög andel äh, ja, social vad säger, psyk, Psykisk ohälsa heter det Jag får säga psykosocial ohälsa Men kanske det också Det är många som har dåligt i Sverige Kan det bero på ensamhet Eller beror ensamheten på det det den en blandning. Liksom. det här problemet som du framställde nu det för det kommer inte bara i Sverige utan det för det kommer i iländer. E iländer? Mm. i alltså i och med att, om man e länder, i, I ja, alltså, ja, e -länder, mm. e -länder är industriländer. Alltså. Precis, jag bara ville förklara det att inte ja, att du menar västvärlden? Typ. Ja, det, det är alltså, om man tittar på eh, världen där uländer om man jämför uländer med iländer- då är lyckan mycket större i där. Och i Danmark är de jävligt glada men de är fulla hela tiden fördålen. Ja, alltså, en sak är att dölja sin sorg och sin, sitt problem med genom att dricka och eh, våga göra saker så där först när man dricker. Och ja. en annan är att våga säga saker när man är nytter. Och stå för det man säger. Ja, det är ju, jag ska inte raljera kring danskarna, men det kommer ju en massa undersökningar om att de är, är lyckligaste i världen och jag vet inte vad det beror på. Det är väldigt nära Sverige. Och vi är ju absolut inte lyckligaste i världen i Sverige. Vi är ganska långt ner på den listan. Nej, men precis men det här, det här är ganska så omfattande problem för, för utvecklade länder, alltså som om man säger utvecklade, alltså teknologiskt utvecklade eh, länder, alltså som mm. gör att den här individualismen, alltså börja framträda, ha mer och mer plats. Alltså jag, jag, jag, jag. Mm. Medan när jag har lite, då har du inte mycket och då är ju inte rätt att bli med det lilla jag Det känner jag igen från Polen faktiskt, min uppväxt. Jag har ju vuxit upp mest i Sverige men jag har varit där mycket. Fattiga människor var de absolut generösaste. Mest generösa. Ja men det är ju så. För att man... Mm. man, man man växer upp med med att, med, med att vara givmild alltså. Ja. Man, man man vågar, man, ja men jag har det här men då kan jag lite dela med dig. Men när, när, när den här personen har... Mycket vill ha mer så, säger man, man ju. Ja, med det. Mm rätt problem då, då vill du ha mer och mer och mer och mer. Mm. förstår du? Och jag förstår Hektor vi måste avsluta Fastberg står här men tack för ditt samtal igen och eh, vi hörs Ja hälsar de där på internet Ja flashback <laughs> ja. Ensamhet är inte en dygd eller på flashback ja. eh, hej då Hektor ha det Okej, jättebra tack. Det Hej då. hejdå Jag tackar för mig vi hörs imorgon puss och kram 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio